Torsdag igen, Ordetoft och Art Wars är redo. Idag är det den 29 oktober och en ny fast gammal deltagare är numera fast medlem. Kristoffer, välkommen! Hur har din vecka varit? Är Alldeles träfflig. Eh, jag har haft en hel del för mig, får jag väl säga. Eh, bland annat så jag har jag lyckats köpa mig ett par eh, kubikmeter ved som jag har roat mig med att stapla i boen på tomten. Skitkul! Men det är gött nu när kylan kommer att kunna elda lite i kaminen i vardagsrummet Så det var väl värt besöret Du bara har... frågat fråga fråga Hade du staplade den på tomten eller på tomten? <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Grav med en kult accent Lika ja. roligt varje <skratt> Visst är det? Go on! Berätta ja. mer! <skratt> Nej, men sedan har det varit en hel del utomhusaktiviteter den här veckan jag uh, varit ute med både döttrarna och med hunden Gått långa promenader i höstsolen Jobbat lite med trädgården Fått en ordning för vintern Även om det säkert kommer finnas mer löv att kratta uh, framöver Och uh, så är jag ju föräldraledig Och uh, det har jag varit den här veckan med Och njutit precis som föregående veckor Ja, det är skönare så kan vi inte det och Fredrik, du sitter som på nålar med att dela, av det, dela med dig av hur din vecka har varit. Så vi går väl upp på sak. Hej Fredrik, hur har Hej. din vecka varit? Hej allihopa. Eh, min vecka har väl mest bestått av jobb. Eh, det är lite körigt, mycket att göra, väldigt mycket att göra. Så eh, jag brukar ju börja kvart i sju på morgonen, men nu har jag faktiskt börjat halv eh, sex på morgonen. I mina tider. Ja, det är dina tider. Eh, strålande tider. Ja, visst är det. Men eh, ja, det funkar bra. Dottern är hos sin mamma. Eh, under eh, lovet här nu, höstlovet Och det är ju ganska skönt på morgonen faktiskt. Du slipper rycka upp henne och köra henne till fritid och sådana här grejer. Det underlättar väldigt mycket. Mm. Sen har jag väl mest eh, funderat på, jag står ju i. Jag ska ju byta till iPhone igen i februari. Mm, jag och jag har ju en Mac hemma som jag kör på. Och det här valet, vad ska man köra? Vilket system ska man lägga energi på? Nu tänker jag på Google eller Apple. Jag är ju lite kär i Googles tjänster med Drive och det är jävligt lättvindigt med foton som laddas upp. och Dela foton och allting. Det är lite värre med iOS, tycker jag. Speciellt när man sitter vid datorn är det besvärligt. Om jag har varit ute och fotat och kör in minneskortet i datorn och laddar upp det på Apples system. Bilder, det heter väl Bilder där också. Och det, då måste jag. Ladda, du måste exportera bilden till typ skrivbordet eller någon annan mapp och sen dela den därifrån. Det är jävligt krångligt tycker jag. Då är det mycket lättare med Googles Google-foto. Eh, lättare. Så det är där jag håller på. Det går ju att kombinera de här tjänsterna. Eh, Google gör ju väldigt bra appar till iOS faktiskt. Men jag är ju mm. lite nördig där. Jag vill ju köra på det systemet som jag har. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag gillar ju, har jag en Android-dur eller då vill jag köra Google, har jag iOS och Apple så vill jag köra deras. Men det är väl en vanlig sak också, kanske. Jag har, okay. aldrig, jag har aldrig gett min MacBook här en riktig chans egentligen och satt mig in i vad den kan. Riktigt. Och vet att det är en jävligt kompetent dator, det är det, helt klart. Jo, mm, Precis. Så är det. Ja, vi hade ju ett samtal via telefon i veckan här angående ja. det här med att byta system och så vidare. Och då kommer ju, eller jag kommer ju fram till att skulle jag göra det så tycker jag att det skulle bli fruktansvärt dyrt. Eftersom att jag inte kan liksom ta en sak i taget. Jag ska ju helst ha allting på en gång för att det ska vara värt det tycker jag. Och som det ser ut idag så har jag ju en, alltså jag har ju en skärm i alla storlekar, mer eller mindre. Ja. Jag har en Android-klocka. Jag har min Nexus 6-telefon. Jag har en 8,3-tablet. Jag har ju faktiskt även... Eh, eh, vad heter det? En Chromebook. Och jag har ju då min Chromecast. Allt Alltihopa i Google-systemet, så att säga. Mm. Men sen har jag ju då även då en macbook eh, som jag sitter med här nu då. Eh, och ja, jag har väl börjat men eh, ska jag byta ut en iPhone så behöver vi ju en Apple Watch också. Ja, det är lite. klart. Det måste man ju ha. Ja, det är klart. Nej, men du vill lite, lika, lite likadana det tror jag. Mm. Att vi vill köra systemet fullt ut så att säga. Ja, precis. Hur känner du för det här Kristoffer med att byta system? Eller du, du, du kör väl inte ett enda system utan du, har väl, du kör väl ett, en väldigt blandad miljö? Jag har ju en, en iPhone och jag har haft iPhone sedan 3GS lanserades och jag har varit så nöjd med Apples grejer så att jag har inte känt något behov av att byta telefon eller köra något annat system än iOS. Och i datorn har jag eh, Windows av bekvämlighetsskäl. Så det kan få fortsätta vara så. Jag klarar mig mycket väl med det som, så som det är nu. Men jag eh, pysslar ju inte lika mycket med att eh, dela filer och eh, foton och koppla samman olika system och så som, som du gör. Daniel. Så att jag kanske inte har det behovet som du har. Eller du, Fredrik. Nej. Windows lämnade jag ju för väldigt länge sedan. Jag tycker det är en stor bugg i alltihopa. <laughs> ja, då är vi två. Sagt var. Daniel då? Ja. Hur har vecka varit? Den har varit riktigt tuff faktiskt. För det första då... Sen ett par, tre veckor tillbaka så har vi ju faktiskt börjat leverera in inför jul. Eh, Tror det eller ej, men nu, nu har vi så tuffast egentligen med leveranser. Det är julmat eh, och då har vi ju speciellt en produkt som är väldigt stor just nu förutom pepparkakorna. Och det är en brundryck och det är inte julmöst. Kan ni gissa vilken det är? En brundryck? Ja. Och inte julmöst? Och inte julmöst. Det Nej. Den här, den här finns året runt. Men de det stora på att försöka få ut sin dryck just i Sverige i december. För att det är enda gången som de inte är störst i världen. Men vad fan är det då? Coca-Cola! Är det Coca-Cola? Ja, de, de, de lägger ju ner ett fruktansvärt massa pengar på julkampanjen i Sverige. Okay. De, eh, på grund av att under en månads tid varje år så är de inte störst i världen på eh, dryck i ett enda land Och det är Sverige. Sverige Okej, okay. vad då, häftigt då är, då är det julmusten och de försöker göra allt för att ta den platsen Men som sagt så Så att, eh, jag kör kolla till höger och vänster Mesta res eh, Men sen är det ju faktiskt så att i förrgår eh, så hörde det på att gå riktigt illa jag hör på att krocka hejdlöst, om man ska uttrycka det så. Jag körde en väg eh, rakt fram. Eh, blev omkörd av en vit... Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var en vit bil. Cirka 100 meter fram, framför eh, så stannar han för att han ska svänga vänster. Han stannar... Han har precis kört om mig. Och stannar... Jag ligger i 70, kanske till och med 80. Och han stannar... Och blinkar inte ens. Och jag var på, alltså jag var, hade det inte varit en trottoar där på högersidan. som jag var tvungen upp på, så hade jag modulerat den lilla bilen till en Legobit. Och du vet, jag kör inga små bilar. Jag kör bilar och släp. Jag kör 24 meter ekipage. Eh, som väger uppe mot 60 ton. Vi stannar inte på 5 öre. Nej, det gör vi inte. Då. Utan eh, när jag väl hade fått stopp han stod ju kvar då när, när jag hade fått stopp. Då var hela min lastbil, den är 12 meter lång. Den var förbi hans bil och släpet hade börjat. Hade jag gått in i han så hade han inte varit kvar idag. Så att, ja, det var skärande. Det var det. Men som sagt, folk är idioter. Och det är bara så jag anser att när jag sätter med en bil. Alla är idioter utan jag. Ingen kan köra bil. Bara idag. Ja, det är otrevligt i det är som fan. Alltså. Ja, verkligen. just vänstersväng också. Jo, men vem kör om en lastbil för att sedan stanna? Spela ingen roll om det är en lastbil eller en personbil. Man kör inte Nej. kör inte om någon om man ska svänga några meter fram. Då ligger man kvar och väntar. Och så ja. svänger man när det blir en öppning för det. Man ja. kör inte om och tvärnita framför någon för att svänga. Ja, så att de här, precis, de ja. Det är idioti från början till slut. Ja precis. Och inte ens blinkar. Ja blinkar inte ens. Bara, bara en sån sak. Men jag har ju upptäckt det är en annan sak nu de senaste veckorna när det gäller trafiken i Storgöteborg där jag har färdats. Att köra mot rött. Det har blivit populärt. Vet du. Det ska man göra. Så fort det blir rött så ska man köra förbi. Det, jag kan nog räkna till en, fem, sex bilar om dagen. Som uh, kör mot rött när jag stannat. Ja, det är ju för jävligt. Ja, precis. Det uh, men det är om mig. Uh, ska vi gå på veckans uh, skört, kanske? Yes. Absolut. Uh, då tänkte jag så här att vi ska prata lite teknik. Vi ska prata om Ubuntu. Uh, 15.10 heter den. Uh, det är nämligen så Eller vi fortsätter Vi ska ha prata lite träning Egentligen ska vi prata avsaknaden av träning Och så tänkte jag att vi ska ha en liten diskussion Om tv-mediet som det ser ut idag e Fall det är utdöende eller inte Och, och så ska vi prata lite mat e Tyvärr ska vi inte prata någon grill Utan vi ska prata matkasse Och så ska vi prata glugg Men e vi kör Lite teknik. Förra veckan så sände vi vårt specialavsnitt. Om tillbaka till framtiden. Men det var även en stor dag för de som gillar och använder Ubuntu Linux. För i torsdags släpptes nämligen den nya distributionen Ubuntu 15.10 Wiley Werewolf. Och inte nog med det. De passade på att fylla nio år också Ubuntu. Jag har själv använt distributionen ända från början. Jag gick från en Fedora-distribution till Ubuntu och jag har aldrig tittat tillbaka. Något jag aldrig heller har ångrat det var att när jag år 2000 lämnade Microsoft och Windows bakom mig för att köra Linux fullt ut. Och nu sitter jag här, en MacBook Pro 2011 och jag har. Ubuntu 15.10 Wily Werewolf, Werewolf installerat Meningen var ju att jag skulle Sitta och köra ifrån det nu Men jag fick ju problem med ljudet Så att det var ju bara, att bota, <laughs> om ja, var ju bara att bota om till Mac OS Så det var ju bara bota om Till Mac För att liksom lösa det Så får jag lösa det till nästa gång istället Och då funkar det hur bra som helst Då kommer det funka hur det var. Du har ju använt Linux Fredrik Så jag tänkte fråga dig Kristoffer Har du använt Linux någon gång? Nej, det har jag inte. Trots alla skivor du har packat på mig och alla länkar du har skickat, så har jag fortfarande inte kört Linux. <coughs> Ursäkta mig. Ja, det stämmer ju. Du har ju fått en och annan skiva. Ja, några stycken har det blivit genom åren. Ja. Men nej, jag är nog för bekväm för att sätta mig in i ett nytt operativsystem och börja tänka nytt och annorlunda och sånt. Just, just Ubuntu är ju väldigt smidigt Får jag säga Jag, jag gillar ju även när de kommer Vad heter det då heter det Unity Deras UI ja. ja Alltså jag tycker det är förbannat smidigt Jag har ju prackat på många kompisar Och släktingar det här Jag, gör ja, jag har ju faktiskt en annan kompis Ja, som... de fortfarande med det? Ja det gör de faktiskt ja, jag, har en, jag har ju en kompis som jag har prackat på det på Han kör ju det fortfarande också Ja en, en grej, min, min sambo, hon hade en gammal laptop med Windows eh, XP var det väl Och den var ju bedrövligt seg Och då slängde jag in en annan dist av Ubuntu eh, som bygger på den, nu kommer jag inte ihåg vilken det var Om det var X Ubuntu eller vilken det var Och jädra vilken skillnad det blev på datorn, snabbhet och allting Riktigt bra Ja, det är ju inte fördelarna med så att det är så, så pass skalbart som det är. Så att du kan ju alltså skala ner det till. Alltså, du kan ju köra det på en gammal 486. Ja. Eh, kanske inte helt utan problem idag, men det funkar ju. Ja, det är ju lättdrivet. Mm, Precis. Eh, du och jag, som sagt, och du har använt Bunt ganska mycket. Är det själva är det Unity du gillar, eller vad du, har du kört? Jag är ju ingen programmerare. Jag är full med två stora händer. Det måste fungera. Och det har du faktiskt gjort. Eh, nu, bytte ju, nu För något år sedan var det väl som, som jag köpte den här Macbooken. Då. Men innan dess har jag bara kört med Linux under flera år också eh, mm. och testat lite olika. Jag har alltid fallit tillbaka på Ubuntu för jag tycker det är jävligt smidigt. Och jag har haft små, små, alltså jag har inte haft några prestanda monster till datorer, eh, har jag aldrig haft egentligen, och då har det passat väldigt bra med eh, Ubuntu, jag har ju försökt med mina pojkar också innan, men de bara, ja, de spelar ju då så det, det funkar ju inte då, men de inte spelar riktigt de... lika bra. De spelar, Vad spelar de på konsol eller spelar de på datorn? eller ja, på datorn. Använder de Steam eller? Ja, det gör de. För det finns ju också till Linux. Så ja, att, ja, det är möjligt att det funkar bättre nu men jag kommer aldrig få dem till att, att köra på det. Och det nej, de, de får göra, de får om det, händer, det händer ju ofta mycket grejer med deras datorer. Det är pajar, mm. det blir blåskärm och det blir ju... Massa grejer. Och pappa, nu har det hänt någonting. Jag, Ingen aning. Windows, lägga av. Jag kan ingenting. Nej, jag ska säga det. Jag så själv. Jag skaffade ju en dator för ett par år sedan. Och då fick jag ju med Windows 7. Och då hade jag inte ens tittat på ett Windows installation sen år 2000. Nej. Men alltså jag var ju en aning bortkommen. Det måste du ju påstå. Innan jag kom in i det. Du kände att, ja. okej. Okay. Men Windows, just Windows 7 gillade jag faktiskt, för, om man ska se det på det sättet. Ja, de har ju Windows 10 nu, grabbarna. Ja. Och jag fattar ingenting. Det kör Windows... du också, Kristoffer. Windows 8 var ju en katastrof. Det är det jag måste köra på jobbet nu. Det avsker jag varje sekund. Jag måste sitta vid datorn och jobba med Windows 8. Eh, Däremot fick jag ju då från Microsoft en uppmaning att uppdatera min Windows 7 till Windows 10 kostnadsfritt. Så det gjorde jag och kör nu Windows 10 och det funkar faktiskt väldigt smidigt i min, min stationärare tycker jag. Ja. Mycket mer överskådligt, lättbegripligt än vad Windows 8 var, liknar mer gamla hedliga Windows 7 vi jag har inte haft några bekymmer med uh, krascher och dömheter. Uh, bortsett att det fortfarande kan vara svårt att hitta drivrutin. Lite sådana grejer. Som en webbkamera exempelvis. Web till exempel. Och så. Ja, uh, och det kan vi ju säga det med en gång. Att den här podgåsten uh, bakom kulisserna. Den har ju dragits med inte ett tekniskt problem. Utan typ 200 varje gång. <laughs> ja. Ja. Uh. Uh, sen har vi en liten följetang, uh, Du och jag, Fredrik. Uh, Android Marshmallow 6.0. Ja, just det. Mm. Uh, nu har du använt det lite längre än vad jag har gjort. Ja. Och då har du väl kunnat. Har du, väl, har du kommit in i det nu och känner att du vet vad du gör? Nej. Nej, det, det har jag inte gjort. Uh, jag är nog ingen riktig hardcore user där heller. Du har nog kommit längre i utforskningen av systemet eftersom du har fått lära mig vissa saker. <laughs> ja, <laughs> det där men... lar larmet och det där som jag hackar ner på. Men det visar ju sig att eh, de har ju faktiskt en bättre funktion nu. Man kan styra det på ett helt annat sätt. Helt superbra egentligen. Ja, du kan ju ställa in. Tidigare, alltså att när du ska stänga av ditt larm, eller eh, ljudet på din telefon, mellan ja. vilka tider och vilka dagar och Hur mycket du ska stänga av, för det ska vara helt tyst eller för det ska vara eh, vissa som ska få komma fram Eller om bara larmen skulle få komma fram ja. eh, ja. Jävligt bra och, alltså, Jag tycker det är lättöverskådligt också i systemet, men det var ju redan med versionen innan också Sen, det som du var mest nyfiken på, har du använder det nu, One Touch and go app uh, ja, menu, du men, knapp. Ja, du menar, du menar uh, uh, on OnTap. Uh. OnTap ja, oh, on Go-running. Ja, det är så här då, att Google OnTap funkar ju faktiskt bara om man har engelska som systemspråk. Ja, men det finns väl på polska i alla fall väl? Ja, det borde det göra, för allting finns ju på polska nu numera, ja. har vi kommit fram till Uh, och jag läste en recension av den nya Nexus uh, 6P uh, på mobil.se igår Och då ställde jag en fråga i kommentarerna där ja. uh, Om man kunde För att där sa han då att uh, man är tvungen att ha engelska som systemspråk När man, använder, när man kör igång det Stod det ungefär inte riktigt så, men då tänkte jag att om man använder engelska då och sen går det över till svenska, kommer det funka då? Och då ställde ja. jag den frågan ifall det gör men naturligtvis så gör det ju inte det. Nej, nej, det är lite tråkigt Ty, tycker jag. Ja. ja, det håller jag faktiskt med om. Mm. Eh, att det inte funkar eh, så som det ska, riktigt. Ja. ja, men jag har ju märkt det, jag kör ju mycket röstkommandon på min klocka. Ja. Och då kan man ju då ställa in, alltså Google Now kan du ju ställa in så att du har stort sett vilket språk som helst och prata till det. Har du den på engelska så får du, kan du utnyttja fler kommandon än du kan på något annat språk i och för sig. Men då har jag märkt det att har jag det på engelska och svenska så kan jag inte ge svenska kommandon via klockan. Nej, hörru. Och har jag det, tar bort engelskan då. Funkar det på svenska? Funkar det på svenska, ja. Och jag vill ju hellre, det, jag menar när jag började, satt, jag, jag satt i lastbilen, hade praktikant med mig och satt och pratade engelska med min klocka. <laughs> jag var riktigt klok i huvudet. Nej. Så att så sätter du, speciellt, alltså den bästa funktionen i Google Now, det är ju påminnelsefunktionen. Och Speciellt då om man har klockan. Det är bara liksom lyfta på armen, eh, säga okej okay, Google, och så påminn mig att eh, handla mjölk eh, på vägen hem i eftermiddag. Ja. Och då får du en påminnelse på dem. Eh, du kan ju ställa in tider på vad som är morgon, eh, förmiddag och eh, kväll så att säga. Och då får du på den tiden. Är det Google Keep du gör idag? Uh, nej, uh, uh, tiderna ställer du faktiskt in i Inbox. Jaha. Mm. Inbox, har det blivit uh, för alla nu eller måste du ha en... Uh... Ja, Inbox är bara till att köra nu. Det bara köra nu, ja. ja. annars kan jag skicka dig skicka en invite om du vill ha. Nej, jag... <laughs> ja, jag har allt Inbox Men du ser ju, jag följer ju inte det där sådär Men jag kör med Inbox Tycker det är smidigt mm, Och där kan du även då lägga in påminnelser också Okej okay. ja, Och då har du ju Om du kollar i Inbox på påminnelserna Så har du, om du har kört Google Keep Ja på påminnelserna där Ja Så ligger de där också Okej okay. Så att det samlas alltihopa där. Och inte nog med det då. Lägger du in en påminnelse via Google Now så hamnar den förut inte bara förutom i eh, Inbox så hamnar den även i din kalender. Så att då kan du se den där med. Jaha det. Smidigt. Mycket smidigt. Det är ju sådana här grejer som jag tror att väldigt många användare de missar ju sånt här. Mm. Sådana här funktioner i telefonen. för De är jävligt avancerade. Men det är ju, det är ju Facebook och det är webbläsaren och sms-tjänsten som går mest kan jag tänka mig. Men det finns ju väldigt mycket funktioner som är jävligt smidigt som underlättar mycket. Ja, det är ju bara att kolla på min fru. Va? Hon använder inte Hon har ju en iPhone att börja med. Ja. För att det är simpelt, men hon använder inte ens webbläsaren där det. Hon använder Google Sök när hon ska göra någonting. Jaha, det är det. hon? Gör. Ja. Du samma. Hon använder ju inte en enda app egentligen förutom Spotify. Allting gör hon via Google Sök. Har det. det är de två grejerna hon gör. Spotify, Google. Ja. Det ser man. Ja. Men jag har fått den att börja uppdatera telefonen nu också. Ja. Jag såg på min min sambor ju också en <kör> en iPhone. Ja. Uh, igår satt hon och raderade lite mejl. Jag tror hon hade 400-500 mejl som hon inte har tittat. Har de aldrig hört talas om Inbox Zero? Nej, det tror jag inte. Det har inte ens jag hört talas om. Uh, det, är ju, det är ju därför Inbox finns egentligen. Det är ju för att du ska ha noll mejl helt enkelt. Du ska alltså ja. bocka av dem efterhand. Ja, precis. Hur kör du med telefonen Kristoffer? Hur ofta uppdaterar du den? Varje gång det kommer en notis om att det finns, eller när jag köper ny eller när jag byter uppdaterad mjukvara. Mjukvara pratar vi nu. Mjukvara. Nej men det varje gång det dyker upp en notis om att det finns nytt att hämta och installera så brukar jag göra det. Eventuellt kan man vänta någon vecka eller två för det kan vara lite trångt på servern Så att den bara står och tuggar utan att bli någonting. Men det tycker jag är väldigt lätt och smidigt med. Apple-grejer, det är bara att trycka på en knapp och så sköter det sig själv. Finns inte så mycket att välja på heller, antingen går man framåt eller så står man still. <här> <Det är ordentligt. här> ja. Men har du några funktioner som du använder i iPhone som vi just pratade om, här, typ påminnelser och Inbox och så vidare? <här> ja, jag är nog så, som du sa förut, Spotify är för sig inte mer grejer grej riktigt men webbläsaren går ju en hel del. Sen har jag efter vårt samtal här om veckan lagt märke till den här appen Hälsa som har stegräknare och distansmätare och lite sånt skojigt. I. Så att den håller jag koll på dagligen nu så man vet hur mycket man rör sig. Jag hade ingen koll på den appen innan den kom på tal här i vårt lilla forum. Så att den, den går en del. nu. Då är det ju inte helt avvånat att du är med här då alltså. <laughs> Ja, jag, jag håller med om det här som Fredrik sa att är, Telefonerna är så jäkla avancerade Och man har inte koll på allting de kan Och Det kanske är skärmen med det på Ett sätt för då har man ju massa kvar Att upptäcka och nya saker Att lära sig Men samtidigt som man gör det så inser man ju Att man hade kunnat nytta av de här grejerna Långt tidigare också om Man bara hade vetat vad de fanns Och hur de funkar Ja precis Jo, men samtidigt då så, så funkar de inte eh, exakt som man vill ändå. För att egentligen så ska ju, eh, tycker jag då, det, alltså, tal, jag, jag ska ju kunna tala om för telefonen exakt vad det är jag vill att den ska göra. Och då gör den det. Eh, igen, alltså precis som jag ber någon eh, hämta någonting till mig i, i köket va? Förstår du vad jag menar då? Förstår du vad jag menar? Ja, då får du nog bygga en egen och programmera en egen telefon. Då. <laughs> jo, men, jo, jo, men vi, är ju, är, vi är ju... Jag tror alltså, att det är hårdvaran vi... som är problemet då. Inte Nej, alltså... Jo, det är ju mjukvaran, men vi är ju på väg dit nu. Alltså, bara en sån sak. Google påminner mig. Köp ja. mjölk på vägen hem. Klockan, eller i eftermiddag. Alltså... Men just det att du måste... Alltså det, det som ska vara det är att man pratar egentligen rakt ut i luften så ska den svara att ja nu är det färdigt. Ja, du jag kunna säga, säga till telefonen köp mjölk så springer den iväg och köper mjölk. Det har du varit det bästa. Ja, det var det ännu bättre. <laughs> Eller om man hade någon liten eh, hushållsrobot som sprang och gjorde det istället. <laughs> ja. ja. Eh, nej, det finns ju grejer som du gör så att eh, telefonen kan ju välkomna dig när du kommer hem också. Om du ställer in det på rätt sätt. Du får en liten välkomstmeddelande så fort du öppnar dörren Ja Apple Watch har väl någon sån här grej Att eh, den talar om för dig Att nu får du ställa dig upp, du har du suttit ner för länge Och sån här grejer så. Ja, det roligt jag har hört med den är Att det spelar ingen roll om du precis varit ute och sprungit eh, En mil va? Har du stått på fem minuter Under en timme så ska du upp och stå i alla fall Ja Ja men så är det väl Ja fantastiskt ja Uh, Nej men vi fortsätter väl med att prata, uh, vad heter det, Marshmallow i ett senare avsnitt för det lär vi ju komma tillbaka till ja, uh, Jag kan ju nämna det att jag har ju en, en, en tablet, en gpad en uh, LG gpad 8.3 uh, Idag så fick jag uh, Marshmallow till den också uh, Jag kan ju också säga då att det är ju ingen officiell uh, Utgåva av marshmallow utan det, Den är ju rotad och klar och, Så att just nu så ligger den här bryvan att installeras Och ska bli klar den också så att det, det kommer bli mer marshmallow här framöver uh, mm. uh, Ja Nej, men det var det nu. Uh, ska vi prata träning? Ja mm. Har du tränat mycket i veckan Fredrik? Nej Inte Nej jag, jag vilar mig i form faktiskt Det ja, är helt odagrant så Jag vilar mig i form eh, Genom att eh, äta rätt Äta mindre socker Och allting. och allting. det gör faktiskt susen så att säga. Ja, Jag är ju tvärtom Jag äter ju mer socker då Nej. Jag, ja, jag tror att jag kommer fortsätta i den stilen Till eh, nästa år Så i början på nästa år så jävla ska jag ge mig ut i spåret. Skrämma iväg alla djur i början där som kryper ut på vårkanten. Är det tidigt nyårslöfte nu då Fredrik? Nej, inget år. <laughs> Ja, Inget lyfte är det inte. Men det är så det kommer bli faktiskt. Jag har ingen som helst inspiration till att be mig ut och träna. Gymmet mm. är bara fetglumma, det, det går inte. Jag får ju ångest. När jag bara tänker på gym, sitta där och dra i de här jävla snörrarna och skit. Nej. Ja. Jag vill ut och springa, jag inte. Ja, jag, jag förstår det. Eh, du då, Kristoffer, har du tränat idag? Eh, ja, eftersom jag inte är någon gymmänniska så går jag inte gärna till gymmet alltså och springer. Gör jag är högst ogärna. <laughs> Men motion får man ju ändå. Jag är ute och promenerar med hunden. Och jag är ute och går med barnvagnen och så. Och det verkar räcka för att jag ska må bra. Som jag sa tidigare, så kollade jag den här hälsa-appen som jag fått upp ögonen för. Och Den talar ju sitt tydliga språk. Jag traskar ungefär 10 000 steg om dagen. Det brukar handla om omkring 8 kilometer i horisontell. Fort, förflyttning och ungefär 23 våningar uppåt varje dag och det, det, det verkar vara lagom mycket motion för att jag ska känna mig till freds. Sen har jag ju också som jag sa tidigare staplat en himla massa ved både här hemma hos en kompis och sen en del trädgårdsarbete på det så att det är också träning på något sätt. En organiserad träning. Nej men det går ju också att göra det Till att organisera det Även om man stopplar ved Man kan ju knäböja allt vad man nu, vad man nu vill e, Faktiskt Så att det kan man ju e, Jag tänkte däremot prata om åsaknad och träning e, Och det hela började faktiskt förra veckan e, då, det, det är ungefär då jobbet Alltså trycket ökade markant på jobbet och, som sagt, vi börjar leverera inför jul. Så att det blir ju så mycket mer. Och så är det ju höst, och det blir mörkare. Och jag har blivit allt eh, tröttare. Och ta med tusen av tiderna, den här tidsinställningen i helgen som påverkar mig. Jag börjar nu fundera på det. Eh, I alla fall, eh, jag har inte haft ork och inte kraft att träna eh, som jag vill. Eh, och jag, jag har inte haft ork att träna. Alltså jag inte ens gott de här promenaderna på lunchen som jag brukar brukat göra. Eh, det är ju naturligtvis moment 22. Eh, jag tränar inte för att jag inte orkar. Och jag orkar inte för att jag inte tränar. Så att just nu så sitter jag i en liten eh, rävsax här. Och en sak som jag har märkt då när jag tränar och inte tränar. Tränar jag så äter jag ju hälsosammare. Då tänker jag mer på vad stoppar i mig. Men när jag inte tränar, då stoppar jag bara i mig helt enkelt. Då, då, då är jag mer som en dammsugare, allt som kommer i min väg. Då bara... Så då syndar du åt två håll kan man säga samtidigt. Ja, det är nog eh, synd i kubik, mer eller mindre. <laughs> kubik. <laughs> ja. mm. Ingen som har kommentarer på det har Ja, jag hoppas att du kommer igång igen. Du brukar se så jävla nöjd ut när du har varit ute och tagit en mil. Eh, ja, ofta står när, när jag ser det, ihop med, med den prickiga hunden. Men eh, du brukar, jag, brukar se så nöjd ut efteråt så att det måste ju vara någonting som gör dig gott. Jo, det gör det ju. Och det, alltså, som sagt, och jag märker alltså Jag blir ju trött av att inte träna. Och jag, blir ju... jag orkar ju inte träna då. Så, att, ja. Nej, så Jag får ta tag i det här helt klart. Vad behöver du för att, för att komma igång? Mindre att göra på jobbet. Uh, ja, ja, ja. Vilja. Ja, vilja. Mer vilja. Mindre att göra på. Ja, viljan finns nog. Men... Ja, nej, men alltså, trycket borde... Alltså, uh, alltså, normalt en, en normal arbetsdag, då har man liksom tid att sätta sig fem minuter liksom och bara... Inte göra någonting. Kanske uh, kolla igenom uh, Google Plus eller vad som helst. Man sitter där bara fem minuter och så drar man igång igen. Som det är just nu. Alltså, den här lilla... De här små pauserna man har, under, de, de finns inte längre. Jag jobbar ju inte längre dagar, Jag jobbar inte över en massa bara för, uh, för det här. Men det, det är de här små grejerna som gör det. Att liksom, man skyndar sig lite mer. Uh, man sitter kanske inte lite extra på rasten som man kanske gör ibland att man går över tiden utan det blir liksom, nej nu är det dags att dra nu liksom för att jag vill ändå komma hem i god tid så att och så är det ju det att eh, pallarna vi levererar, de blir inte bara eh, fler, de blir ju tyngre också och då blir det ju då blir det ju ett att man inte, att man tar ut sig mer helt enkelt på dagen. Ja, för min del att komma igång med träning, det, det handlar nog om att bryta ett mönster tror jag i vardagen. Jag vill ju att träning, träningen ska vara en del av vardagen. Det ska, vara, det ska finnas, ja, tid finns ju egentligen, man sitter bara och gör annat egentligen. Än att gå ut, alltså bara ut och, och springa två och en halv kilometer är ju bra egentligen och det tar ju bara en kvart typ. Mm. För mig handlar det om att bryta ett mönster och försöka få det till en del av vardagen. Det ska vara en rutin att ut och springa. Så, men jag, jag tror inte att jag kan gå all in så som du, en dag i veckan får jag börja med. Och så förhoppningsvis att det, att man känner att man känner av den här rastlösheten att jag måste ta ut mig på något sätt. Jag har ju en son som är väldigt han är väldigt fysisk och jag märker så på honom när han inte när han bara sitter och spelar CS till exempel han blir jävligt rastlös, kan inte sova och såna här grejer. Men om han har en fysisk aktivitet som han alltid har haft egentligen men som nu då, nu känner han inte för att träna och, och, så där, och det märks så väl på honom. Så jag tror att jag måste bryta min vardag och få in detta med träning. Jo, men det är faktiskt så jag känner också. Det, det är att man måste få det till en rutin i vardagen. Alltså att ja. det är bara någonting som görs. Det är äta och sova. Och... Ja, precis. Det är liksom det du gör. Du sover, du äter, du jobbar, du tränar, du sover. Det är... Den ska bara vara där. Ja. Alltså du... man, man skyller ju ofta på jag man har inte tid och allt. Men var om fan, fan man tid? Om man du... inte har tid, då är man ju död egentligen. Ja, precis. Har du tid att sitta de här timmarna i soffan och kolla på sportspelgen och nyheterna ja. och allt vad du nu tittar på, så har du faktiskt tid att gå och träna också. Men jag kan ju förstå i sig att man inte har ork. Ja. Men som sagt, vad. Men det är ju inte hela tiden heller som, som man själv säger nu: då, att Just nu så har vi ett ökat tryck. Då blir det mindre ork som eh, ja. en del. Men det är, ju, det är ju en tillfällig grej. Och det här är egentligen så vet jag ju om det här. Jag har ju gjort det här så pass länge som jag gör. Jag mm. vet ju att de här tiderna på året, eh, vid storhelgerna, som, alltså ett par veckor, kanske månader innan storhelgerna, då kommer det här ökade trycket. Jag vet ju om det egentligen. Ja. Så att jag borde ju vara beredd på det. Ja, precis. Ja, det var ju det om blev då, tydligen. <skratt> <Ja>. <skratt> det, var, det tog tvärstopp. Pang, boom, så, jag. Ja. Nästa eh, år, grabbar. Nästa år. Nästa år. Då säger jag så här. Nu har vi ju det på både film och ljud här. Att du ska göra någonting nästa år. Eh, vad säger du om att... Eh, Nej, vi skiter i det. Jag vill lite sätta några luften och sådär. Men jag tänkte, vi kan, vi kan ju testa vad springa milen om några månader i nästa år. Ja, absolut. Ja. Nu ja. får jag hänga på Stoffer. Hur lite du än springer. Vi kör en hangout. <skratt> vi kör en hangout när vi springer. Ja, precis. <skratt> uh... Jag tänkte, vi går och pratar lite tv och lite film och så vidare eh, och innan vi gör det så tänkte jag bara tipsa, jag har ju tipsat om den här serien Heroes Reborn ja. eh, och talat om hur jag fastnade för den eh, Nu var det någon av er som sa till mig att den gick det var du Fredrik ja, som sa att den gick på tv så att jag, på kollade säkert, upp det. Ja. Mm, jag kollade upp det eh, och då har jag ut ute på diverse sociala medier att eh, serien finns här i Svedala och att man kan se den på Viaplay. Eh, som faktiskt är en underskattad playtjänst, tycker jag. Okay. Eh, för det första, eh, du har offline-stöd. Du kan ladda ner och se utan eh, uppkoppling och grejer. Ja, det är ju jävligt smidigt. Mm. Eh, och plus att det finns en hel del, eh, speciellt då... Utav, vad heter det, via satsproducerade serier som man kan se i, i förväg. Eh, sen finns ju som sagt vår serien då eh, på TV6 eh, visas eh, på söndagskvällars sent. Eh, och då är det är ju en veckas fördröjning på eh, från premiären i USA. <hör> eh, och då är det ju så att Tittar du på den på via Play så kan du se den redan på fredag. Fast den går på söndag och på sexan. Och flera serier som de har, bland annat Blacklist, är ju också så att du ser dem ett par dagar i förväg innan den går på tv. Så att, kan ju rekommendera via Play. Jag ändå håller på. Ja. Men sen så är det ju så att i min familj så har vi ju mer eller mindre slutat titta på vanligt tv in, in, in, inom citationstecken eh, istället så eh, är det Netflix, via Play som jag sa och andra Play-tjänster som gäller och till och med min fru eh, som har börjat, har börjat se på sina program eh, på Play-tjänster jag menar det, hon som tycker papper och penna är det bland de modernaste som finns va? då då, ja, då, är, då är det stort Uh, själv, alltså, Jag ser ju en hel del serier Och för, ska jag kunna hänga med på dem så är det playtjänsten som gäller Annars hade jag ju fått sitta och titta på tv dygnet runt Och det är, funkar ju inte Nej. Uh, Så att, uh, Och enda gången jag sätter på tv Det är när jag sitter vid datorn Och har en bakgrundsbrus uh, Helt enkelt uh, Hur ser ni på tv idag? Tror ni att tv-mediet som det ser ut idag är döende? Det är, det är döende, men det måste ju förändras och anpassas. Det tror jag absolut. Eh, som det ser ut liksom hos oss så är det ungefär som hos Daniel här med att eh, vi kollar inte heller mycket på vanlig tv. Utan eh, nu tittar vi på ja, Netflix framförallt. Det är det som går absolut hårdast. Och anledningen till det är ju all den här förbannade reklamen i de kommersiella kanalerna. Man orkar helt enkelt inte med den smörjan. Man blir ju nästan rabiat när de petar in en kvarts reklam i ett program som är 25-30 minuter långt än något. Jag har räknat till att de ibland kör 35 olika reklamklipp i en reklampaus. Vem orkar liksom? Men TV4 är väl det värsta där, eller? Ja. Ja, TV4 vinner säkert med längre över alla de andra Men de andra är inte så mycket sämre Eller bättre Eller vad det nu blir för något De Nä. suger hela bunten Sen är det ju bara reklam för diverse kasinotjänster ändå Ja, precis Nej men det är bättre att betala en prenumeration På en sån här vod då Så slipper man reklamen och så kan man titta när man vill Och man kan se sina filmer Eller sina avsnitt av tv-serier Utan alla de här förbannade avbrotten Ja, reklam för eh, sådär digitala kasinon och grejer som verkar vara det enda de kör reklam för nu. Ja. Fattar det varför jag har ett abonnemang hos Boxster egentligen. De tar mina pengar med, jag använder ju inte deras tjänsteknatt. Ja, men ja, det är inte, så. Jag instämmer med föregående talare. <laughs> ja, men du. Eh, hur ser du på det här med tv bra Ser du att det är döende? Eh, Tittar bara på TV. Bara ettan och tvåan. Nej då. Eh, alltså vi är inne på samma spår. Eh, min sambo eh, tittar väldigt mycket på playtjänster. Eh, och eh, men hon tittar ju även på vanlig tv. Det är väl hon som tittar mest på tv. Just vanliga tvn så att säga. Vi bor ju i ett eh, komhemhus. Eh, vi har... Eh, Via bostadsrättsföreningen så har vi ett basutbud med 15-16 kanaler är det väl. Vi har inget extra, ingen, ingen box ingen, har vi inte. Alltså allting finns ju på playtjänster och Youtube och massa grejer. Netflix har vi och vi har HBO Nordic har vi. Som jag för övrigt tycker är ganska... Det har skralt utbud. Man sitter ju och väntar på de här serierna då. Att nästa säsong ska komma. Vikings och Games of Thrones. Ja, du sa ju att Vikings gick där. Och jag kollade ju faktiskt upp det. Och den fanns ju inte kvar. Finns den inte kvar? Nej, det är väl en sån här tillfällig grej som de hade. Men det stämmer det att Vikings gick ju faktiskt på HBO Nordic. Så att, då, då blev jag sur för att... Det är ju en av serierna som jag också tycker om. Ja. Men jag har faktiskt inte sett. Jag har bara sett första säsongen än så länge. Okej. Okay. Mm. Jag måste ju bara tillägga där. Okay, jag har både eller all, Netflix och Viaplay och eh, HBO Nordic. Men jag ska, jag ska säga det. Jag betalar bara för Netflix. För jag har haft det så bra. Så att eh, tack vare att jag har en Chromecast så har jag fått Viaplay nej, eh, HBO Nordic gratis i tre månader. Eh, och Tack vare att jag är kund hos Tele2 och har flera abonnemang där Så för varje abonnemang så kan jag kvittera ut två månader gratis eh, via Play där Okej okay. <laughs> Om man säger så att eh, Vi är fyra i min familj så står för svärmors eh, eh, telefon också Så att är eh, bara räknar räkna ihop månaderna vad jag har gratis i via Play där <laughs> Okej, okay, ja, han är bra Ja men alltså utdöende vet jag inte om det kommer att bli, men jag, jag tror att det kommer förändras i framtiden. Nej, men jag tänker på det här med just då, TV-tablå och följa TV-program en viss tid varje vecka. Ja, SVT gjorde ju ett, vad heter det, SVT Flow. Det är ju nedlagt nu, men de gjorde väl ett försök där. jag, alltså, jag fattade aldrig riktigt det där SVT Flow och vad fasen det var för något egentligen, när de hade SVT Play- det var ju bara en webbtjänst egentligen alltså, Alla programmen som fanns i Flow fanns ju på i Play Ja, vad fanns ja. de det om? Ja, det vet jag inte, varför drog du igång då att du skulle se ett flow program som jag, Eller vad man ska kalla det för Morran och Sobias, eller vad heter det? Ja, det, det var inget Eiffel. Jag kollade på Svett och kollade jag på <laughs> Men nu då hamnade ju Play i alla fall Och sen såg jag ju det att Vill jag kolla det på tv via kronkasten Så var det ju Play-appen som gällde Och då du bara söka upp det där ja, Och det där fanns ju inte Flow ändå Så att det var liksom Det var ett steg för mycket Egentligen till någonting som inte behövdes Ja Ja, nej Så det TV Kommer att förändras Ja, det ju riktigt, men... nej, försvinna tror jag inte, men som sagt var det här med tidsbaserad tv-tittning. Nej, det kommer nog ändras. Det tror jag. Jag instämmer helt och hållet. Det kommer jag att göra. Ja, nej, men då var vi ganska inser där. TV, ja. det, länge lever i TV, eller vad så är det man brukar säga? Ja, Ja, Du Kristoffer, ja. cineasten som du är, har du sett på film? Ja, jag, så, jag var faktiskt på biografen och eh, körde både matiné och kvällsföreställningen i söndags Och eh, som kvällsföreställning visade vi den här filmen Pan eh, den, den, den, Hör den. Den, den ska vara grym och har hört talas om den Den ska vara grumma. och har hört Ja, vi, vi kan väl vi, vi kan låta, Kristoffer, berätta vad man tycker helt enkelt, eller? Ja, jajamän. Ja, snälla, låt mig göra det. Oh, okej, okay. okay, vi, vi ska försöka. Vi, vi ska inte hold your horses, så. So. Man kan ju börja med att göra en jämförelse, för veckan så recenserade vi ju The Martian, en annan film som är en mycket bra film. Och idag då ska vi tala om Pan som är en mycket mindre bra film. <laughs> eh, nej men som det ser ut idag så är det så att filmvärlden, och med det menar jag i första hand Hollywood, påverkas av olika trender. Trender som kommer och går. Eh, och under perioder så produceras det ofta många filmer eh, som liknar varandra, som handlar om till exempel cypehjältar, vampyrer, zombies och så vidare. Och så vidare. Och en av de här filmtyperna som har varit på tapeten de senaste åren det är klassiska sagor som har filmatiserats för en mer eller mindre vuxen publik. Eh, flera exempel på det har man kunnat se nu någon åren. Eh, Askungen och Snövit till exempel har filmatiserats. Eh, Rödluvan. Hans och Greta. Eh, de här filmerna eh, är i många fall adaptioner av originalsagor som man har kryddat med eh, ett visst mått av nytolkning och en massa häftiga specialeffekter. Men så finns det andra som eh, Tommy Virkulas eh, Hansel and Gretel, Witch Hunters. Som eh, inte är en adaption utan en så kallad sequel. Alltså att den utspelar sig efter originalberättelsen. Pan är i eh, det här fallet då en prequel. Alltså den utspelar sig före originalberättelsen. Eh, och den frågan som filmen ställer och försöker besvara det är: Hur blev Peter Pan till Peter Pan? J. M. Barrie, han skapade Peter Pan och de andra karaktärerna som vi känner igen från berättelsen. Men han skrev aldrig någonting om hur Peter Pan blev Peter Pan. Och därför fanns det ingen litterär förlag när den här filmen skulle göras. Så manusförfattaren Jason Fuchs, han hade väldigt fria tyglar när han skulle skriva manus till den här filmen på både gott och ont. Mest på ont jag redan. och jag tror att stackars Barry vänder sig i sin grav när han ser vad Fuchs har gjort med de här karaktärerna som han en gång har skapat. Eh, hur som helst så är pitchen intressant. Jag menar, vem vill inte veta vad Peter Pan har för bakgrund? Så att det var det som gjorde mig nyfiken på den här filmen. Eh, filmen börjar väldigt lovande. Det börjar i London, mitt under andra världskriget. På natten tar sig en akrobatisk ung kvinna fram genom staden med ett spädbarn i famnen. Hon lämnar barnet på trappan till ett barnhem för pojkar och sen försvinner hon spårlöst i natten. Pojken tvingas då växa upp på det här barnhemmet där han, liksom de andra pojkarna på barnhemmet, behandlas illa av nunnorna som driver det. Och så här långt så är filmen både intressant och engagerande. Men det slutar ganska snart och övergår i en väldigt rörig soppa som blandar de här karaktärerna från originalberättelsen med diverse helt nya karaktärer och ett antal omtolkade karaktärer. Plus en fruktansvärd massa CGI, alltså datorgenererade bilder och filmsekvenser. Och de här datorgenererade sekvenserna utgör en absurd stor del av den här filmen. Där kan man återigen koppla till The Margin, där CGI användes på ett väldigt smakfullt sätt och bidrog till berättandet. I PAN så går det datoranimerade helt överstyr. När filmen så småningom når sitt klimax så är nästan allting vi ser på duken datoranimerat. Storyn och bildkompositionen är så fruktansvärt rörig så när jag sitter där i biofotöljen så känner jag att jag orkar inte bry mig längre. Och konfliktlösningen eh, rundas sedan av med en scen som är så oerhört smörig och sentimental att jag känner smaken av kräks i munnen. Vilken diss! <laughs> so far so good! Nej men 11 talat, allting var inte dåligt med, med Pan, det ska jag inte säga. Eh, Levi Miller som gör huvudrollen som Pan, han är väldigt duktig, speciellt med hänsyn till att han är så ung. Eh, han har å andra sidan spelat i andra filmer och tv-serier så tidigare, så han har en, eh, en bakgrund inom filmen, han är inte helt färsk. Det skulle man tyvärr kunna tro om Garrett Hedlund som trots sina 30 år och många många filmer i bagaget inte kan leverera med någon större övertygelse. Han spelar rollen som Kapten Krok. Kapten Krok är faktiskt inte filmens antagonist. Utan antagonisten i den här filmen är Blackbird som spelas av Hugh Jackman. Men åter till Hedlund. Uh, han går in för sin roll som kapten Krok, men han gör det kanske lite väl mycket för han spelar över och det grövsta. Han skriker och grimaserar så man bara blir irriterad på honom. Mm. Ja, det var mer negativt där. Uh, hur som helst, någonting positivt att avsluta med. Uh, när jag recenserade The Martian så gjorde jag en poäng av att 3 d inte tillförde filmen något speciellt. Det motsatta gäller för Peter Pan. Peter Pan är en film som verkligen passar i 3D. Det finns gott om slående effekter och vid många tillfällen där i biomörkret så pressade det ihop ögonen och mot sidan när det kom kanonkuler och diverse annan bråte flygande mot mig. Så sammanfattningsvis, Joe Wrights Peter Pan-tolkning, den lär aldrig få någon Oscar, det kan vi vara säkra på. Men vill man uppleva lite fräcka 3D-effekter så är det helt rätt film att välja. Men då är det nog också en förutsättning att man ser den på bio. Så vad tror ni, är ni taggade och ser Daniel, Fredrik? 3D, ja. nej tack! 3 nej tack! <laughs> Självklart ska jag Nej det var inte den jag skulle gå senare Jag tror att du kan, dö. du kan nog dö lycklig utan att ha sett den. jag tror det jag, jag tror nog att jag Tar min son under armen Och går ner till biografen Som är 50 meter ifrån mitt hem Och går och tittar på Vad heter det nu då Specter i helgen Jag, jag väntar att ett par Kommer på Netflix Ja, är... då, då väntar jag tills den försvinner från Netflix också då ja, det, det är den dagen jag säger upp min prenumeration på Netflix Okej, okay, då har vi fått ett betyg Hur många ett eller snabelan ger du filmen? Ett oh, men det är Ett snabelan, men det beror bara på specialeffekterna, annars hade jag inte fått något okay. Nej, det var inte bra, kort och gott Tyvärr. Alltså, det hade inte förvånat mig om jag tyckte den var jävligt bra. Det hade inte förvånat mig. Ja. Vem tyckte den var jävligt bra? Nej, men det hade inte förvånat mig om jag tyckte att den ja. <gård> skulle vara bra. Alltså, ja, du menade att du, du, du, du missat över halva filmen för att du somnar? <laughs> <laughs> ja, då somnade popcornet och slut. Om man somnar så har man ju fått ut någonting av den, i alla fall. Ja, alltid nog. Man har fått en tupplur åtminstone. Ja. Ja, det, det är ju alltid. Men upplever, det var en dyr tupplur. Den kan ju fått gratis annars. <laughs> Om man ser det så menar jag. Ja. Mm. Mm. Eh, äter ni mat? Ja, till och från. <laughs> <laughs> eh, det är inte det, menar du. Det är ju så här, att i min, i min familj här så har vi kört med matkass ett bra tog. Eh, och jag måste säga, det är nog det bästa sedan skivat bröd. <laughs> Bara det att slippa att komma på vad man ska ha till middag varje dag. Eh, man får recept på fem middagar och så är det bara att köra. Om man tonåringar som jag, eh, så är det bara så att hela målet är maten. För allting står ju där. De fixar det. Eh, de flesta familjer har ju ett visst antal rätter de roterar för att liksom. Ja, köttfärs och spagetti, korv, makaroner och så vidare och så vidare och det, det är liksom det, de är inte lat utan det är bekvämt det, det är liksom, det brukar vara så Våra matkassa har vi från Citygras och det kommer då varje vecka med nya spännande rätter vissa topp och vissa i botten men då kan man alltid göra någonting av sina safe-rätter som spaghetti köttfärs, och så och man slipper den där att varje vecka eller varje dag och besvara den där ständiga frågan. Vad blir det till middag? Eh, matkassa är någon? Någon av er som har testat? Aldrig, testat? Aldrig testat. Har ni den här diskussionen veckovis eller dagligen om vad ska det vara till middag? Veckovis har vi den Vi kör ju matschema eh, Skriver upp för varje dag Vad vi ska äta Och så handlar vi efter det en dag i veckan Så vi gör ju våran egen matkasse Kan man säga Och fyller kyl och frys Men är det är det, exakt. Vi gör lika, likadant som Fredrik Det funkar här med Skriver upp en, en meny för veckan Och sen ja. gör man en inköpslista Baserat på det Och sen är saken biff hur, ja. hur ofta roterar ni då? I den menyn menar jag var, alltså, var tredje dag, vi har tre rätter Så det var tredje dag Nej så jag skojar <laughs> <laughs> Nej men alltså Det, det är Det är som jag sa där att det, det, det är oftast det blir samma rätt varje vecka Nej, det är vi, samma, men, nej. men vi läser en del eh, Mattidningar och Man får ju en del hemskickat Från Ica till exempel och så Där man kan få inspiration Och lite Nya idéer och så. Så testar man andra grejer. Så det är inte så att man följer något schema med köttbällar på måndag, ättroppar på tisdag och pannkakor på onsdag. Och är det nu är det ju bara. att det ska vara fisk på tisdagar. Så gör man i Göteborg. Och vi är alla från Göteborg. Det är fisk på tisdag och lördag. Punkt slut. Då är det bara. <laughs> Min sambo älskar ju att bläddra bland recept och sånt. Så det testas allt nya grejer och jag grillar ju rätt mycket också och testar mycket, nu är det lite off här inför, det är lite julplanering här. Det ska grillas mycket julgrejer här, eh, som jag kommer att prata om i podden också sen framöver. Mm. Men hennes, mm. hennes, telefon, hennes anteckningar består nog, eh, hennes minne i telefonen upptas av recept helt enkelt. Då har jag tips på en bra app. Kan ni? <laughs> ja, då får du ta nästa vecka. Ja, jag får väl göra det. Men jag fortsätter. Ja, så jag upplever inte att vi kommer insjukna i skörbjugg för att vi äter samma mat hela tiden. Utan det varieras rätt mycket här faktiskt. Mm, det låter... Tror jag, jag hoppas det, att det är så i alla fall Ja för man vet ju inte vad man ver verkligen har kollat efter Nej, Nej. men jag, jag tycker själv att det är stor varia variation Ja, Nej, men jag måste ju säga, alltså, som sagt alltså, Som det ser ut just nu så uh, kör jag ju förbi Citygras uh, på vägen hem från jobbet Så att åker jag och hämtar våra måttkassor där Men annars har vi ju fått en hemlevererad till dörren Eh, och som sagt då, Jag måste ju, Förutom då att det är Fem olika middagar varje vecka Så är det ju alltså en balanserad kost Med kött, fisk, fågel eh, ofta, Ibland till och med en vegetarisk Och det är liksom potatis, pasta, ris Även sånt där som bulgur Och horskors och sånt Går ju också eh, Igår exempelvis eh, eh, Så skulle vi ha någonting. Skulle de eller, Då var ett recept på något de kallade för Pull, pull pork kryddad Fläskaré Jaha. Uh, um, uh, Men då är det så att i varje recept Så står det, du kan även Du kan även vara avancerad då, Och då det, du kan göra detta som en pulled pork uh, Vad gjorde jag? Jag, jag gjorde en pulled pork av det Och det blev faktiskt riktigt, riktigt bra Ja, ska jag uh, så att, Men det var första gången jag körde pulled pork I ugnen också uh, Det har jag aldrig gjort tidigare, jag bara kört på grillen har du, har du bara testat Citygras matkass eller har du testat något annat? Linas, Annas, Saras, det finns väl massor av sådana? Ja, det gör det. Uh, nej, uh, jag har bara testat Citygras. Ja, ha. vi har ingen Citygras här i Vänersborg. Nej, har det i Ja, men det är väldigt långt dit. Det tar 20, 20 minuter att köra dit. Ja, visst är det långt. <laughs> ja, <laughs> men det kommer faktiskt komma hit eller till Överby. Okej, okay. men jag får ju säga det, jag är ju faktiskt ingen sittigras här i Steningsund heller den, den närmsta jag ligger ju faktiskt i Kungälv det tar helt kvart att köra det What? Ja. Du då Kristoffer, närmsta sittigras Skara, det blev väl sex mil eller någonting oh. Så att, nej, det är inget alternativ Nej. Men som tur var så levererar ju de till dörr om det skulle vara så Ja, men min situation ser ju lite annorlunda ut när det kommer till kost. Jag vill ha jag vill ha kollor. Det eh, så vill jag klämma på mina tomater själv. Så att de är lagom fasta som de ska vara. Och sen så vill jag kunna, jag, jag tycker de att kunna gå där bland hyllorna och botanisera och plocka ner det jag vill ha. Och jag vill inte anförtro någon annan att göra det åt mig. Så att för mig är inte den här matkassan något alternativ direkt. Men jag har förstått att det har blivit väldigt populärt och jag tror att det hänger ihop mycket med den häktiga livsstil som väldigt många av oss lever i Där man inte tycker sig ha tid att åka och storhandla så som nu Fredrik gör och som jag gör. Utan man tycker det är rätt praktiskt Att någon annan lägger ner den tiden åt den Och kör hem grejerna Så det har jag full förståelse för mm. Jo men det, är det det måste jag hålla med om är... Men alltså jag måste ju ge en riktigt stor relage till Just Citygross och deras matkasse Eller deras råvaror I matkassan Alltså det är ju top -notch, Deras grejer Det finns ingenting att klaga på Det finns inte en enda gång Jag har fått någonting som har varit Dåligt på något sätt. Och har det fattats så har det liksom. För det har ju hänt att det har fattats eh, några morot. Eller så alltså, de returnerar ju på öret vad <laughs> morot kostar. Så alltså, kostar den 1,45 45 så har jag helt plötsligt 1,45 45 i tur på mitt konto. Så att eh, eh, där är de exemplariska, måste jag ju säga. Ja, det känns ja. lyxigt det är lite smålikset faktiskt. Det, är ju, det kan vara det. Det kan det vara. Nej, ja, det är nog sätt kusten, fina båtar och Societeten, vet du? Ja, precis. Steger och rut, rut och rut. Och... Ja, visst här, här har vi städhjälp och flyghjälp. <laughs> det, det är till och med så vi har nästan en mathjälp, så att, matarhjälp, så att de matar ja. oss efter att man lagat våra mat. Ja. God det bästa om du kom, kom med någon och lagade maten, var fint. Ja, det var ännu bättre. Jag måste mejla en Citygrass nu och höja. Det där är ju det värsta tycker jag. <laughs> Vad är det, du får en femma varje gång du säger Citygrass i sändningen eller? <laughs> ja, precis. En femma jag får bara fyra och femte varje gång jag säger Citygrass, Citygrass, Citygrass, Citygrass, Citygrass, Citygrass. Så mycket uppe nu. <laughs> eh, nej då eh, det, de har inte, det är ingen sponsring Överhuvudtaget faktiskt. Jag skulle kunna säga Linas matkassa också Men det gör jag inte för jag har inte Linas matkassa Så jag har ingenting att säga om dem så sett eh, Men eh, Eftersom att ni eh, Kände er lite träffade av För mycket av en viss eh, Matvarukedja Så går vi över till något annat Det är jul har vi pratat om faktiskt Ett par gånger redan Äntligen Äntligen, ja. Uh, inte nog med att jag levererar allting som är inför jul redan. Uh, du pratade också om att du hade julplaner på grillandet och så vidare. Ja, det ska testas lite olika recept. Du uh, kommer återkomma med det. Men du, när var du inne på grilla, du, du kanske ville. Du hade någonting där. Du hade fått något, va? Vi, vi, vi kommer ju inte ha något. Vi, vi säger det här. Du har ingen grillhörna idag som det egentligen Nej. ska vara. Men... Ja, mm. ja, ja eh, det var för eh, ett par veckor sedan är det väl. Två veckor sedan ganska exakt. Ja, precis. Eh, sätter mig i bilen, ska hem från jobbet. Jag ser att jag har fått ett mejl och öppnar detta och, eh, i bilen. Och eh, min telefon kopplar upp sig till bilen så fort jag sätter mig i den. Och öppnar den. Det är en ljudfil. Det är från en god vän, eh, Lou Lavendel. Jag öppnar den och det börjar spela i högtalarna i bilen. En fantastisk gingel eh, som han har komponerat eh, till Adels grillhörna i bloggen. Eller till podden. Ja, det måste jag faktiskt hålla med om. Och jag blev fantastiskt glad, så jag var tvungen att ringa upp honom direkt på vägen hem och tacka för det är fantastiskt fint gjort tycker jag, bara det här kan jag använda om du vill i podden. Mm, jo ja. faktiskt. Jag, jag, jag du, du, du har ju hört den Daniel. Jag har hört den och eh, eh, tyvärr så kan vi inte spela upp den här eh, i live, eller det blir inte ens live, i videofiden som vi spelar in genom, men jag tänker faktiskt lägga in den. Uh, nu i efterhand uh, Du har inte hört den nu Kristoffer Så att uh, du får helt enkelt lyssna När du lyssnar uh. och, den, och den kommer här Så, nu har gjort en där. Ja, ja, den var jättebra. Ett stort tack till dig, Lo. Eh, en nära vän till. <laughs> Nej, ja. En Google Plus vän till både dig och mig, får säga. Ja. Eh, ja. Eh, det om det. Så att grillhörna, troligtvis nästa vecka istället då. Ja. Mm. Eh, men som sagt, var eh, tycker ni om glugg? älska älskar Kristoffer? Glugg? Glugg? Ja. glugg, är det någonting för dig? Glugg? Glugg, jo oh ja. Ja, ja, ja jag Bjuder du? Ja, faktiskt. Jo, så gör jag det. Jag bjuder på ett recept på en egen glug. Nu är det inte så jag ska faktiskt inte ta åt mig hela äran. Utan Göteborgsposten ska få det. De har ett recept som de har lagt ut som de kallar för dunderglugg. Jag har gjort den här gluggen vid ett par tillfällen de senaste åren. Jag har en flaska ståendes i min bokhylla nu som är tre år gammal så att den är årsglugg. Faktiskt, jag har lagrat dem på flaska flera år så att de blir faktiskt bra. Och det är faktiskt dags att sätta igång och sätta en glugg nu så att den ska vara klar till julen så man inte får sig ett uh, där och sitter där helt utan glugg och får smutta på saftgluggen som ungarna har och bara bitter. Så att jag lägger ut det receptet här. Uh, det kan vi kan säga så här också, det, är, det tar sex veckor va? Uh, mellan fyra till sex veckor för att den ska bli bra, ja. så att det, är, alltså, det lägger nu till ja, det är helgen. Åtta ja. Det är åtta veckor i vårt jul. Så att ja, det lägger nu att köpa grejer Och sätta den här gluggen Och ja, det är Alkohol i gluggen Och det är någonstans <här> mellan hej och jävlar. <här> eh, ni behöver inte vara oroliga Ni kommer få era uh, ursjäl eh, Och den kallas så för eh, Två dagars Dunderglugg Eh det var väl allt vad vi hade idag, va? Jo, jag tänkte påminna om att eh, vi har ju våran tävling, eh, att ge oss ett namn. Vi har fått in så många förslag har vi fått in. <laughs> <Bra>! <laughs> Ja, så att jag, jag säger det nu. Det här är sista veckan. Nästa vecka så har vi ett namn, oavsett om ni ger oss det eller inte. Då bestämmer vi det själva. Eh, och... Då får vi helt enkelt dela på dessa 150 svenska pengar, alldeles själva också. På en valfri digital tjänst som Google Play eller Apple App Store, Spotify. Jag såg att de hade presentkort på flygstolen också. Så att det är bara till att välja. 150 kronor bjuder vi på den som kommer upp med det namnet som vi väljer sen. Men som sagt, det här i sista veckan. På torsdag nästa vecka så har vi ett nytt namn när vi spelar in igen. Eh, och det om det. Eh, det är som sagt vår kontaktsida på buy.artvård.se. Eh, så finns det en kontaktsida. Fyll bara i namn och ditt namn, din e-postadress och eh, ditt förslag. Mer än så behöver du inte göra. Eh, och det vi väljer får dessa 150 kronorna. Kristoffer, eh, mm. du är ju numera fast medlem. Woohoo! Ja. Då får du den stora äran att dra formalien. Herre jävlar. Var är i? Ja, eh, Jag själv och Kristoffer hittar ni inte på speciellt många ställen utan eh, möjligen på Facebook om ni letar ordentligt. Fredrik hittas på desto fler ställen på nätet, Google+, Twitter, eh, Vad är det Facebook? Facebook. Och på din grillblogg på arnesgrill.blogspot.se. Ja. Yep. Stämde det något så här. Jajamän. Ja, ja och Daniel hittar ni precis överallt skulle jag säga. Eh, Google Plus, Twitter eh, på eh, buy.artforce.se eh, ja, Vad har jag missat för något? Det är bara att fortsätta att buy.artforce finns på. Tar du det sista? Google plus, Twitter, iTunes, archive.org och så vår signatur då, som är tillverkad av Jobro. Eh, free, eh, som finns då på freesam.org. Eh, podden eh, är licensierad under Creative Commons eh, som vanligt och tips och synpunkter har vi jätteligen gärna emot eh, som sagt var det är bara antingen eh, sociala medier eller på våran kontaktsida det är bara att skriva vad ni tycker och tänker eh, och som sagt var tävlingen också så att eh, det var att köra. Bra, Då kör vi. Någon små och mer tillägg innan vi säger tack och hej. Tack och hej.